255. Poziții polemice la Augustin. Doctrina augustiniană a grației și predestinării. La puțină vreme, după ce a fost consacrat episcop în 397, Augustin își redactează confesiunile. Ele e apăsat de amintirile prea proaspete ale tinereții sale, îngrozite povara păcatelor săvârșite. Căci, citesc, voința mea o țină brășmașul și din ea făcuse laț și mă strângea. Închei citatul, 8 roman, 5, 1. Scrierea confesiunilor echivalează cu o terapeutică. Este strădania unui om de a se împăca cu sine. Este totodată o autobiografie spirituală și o îndelungată rugăciune prin care Augustin încearcă să pătrundă misterul naturii lui Dumnezeu. Citez. Eu care sunt pământ și cenușă îngăduiem totuși să vorbesc, căci mila ta este acerea căreia îi vorbesc, nu unui om care râde de mine. Închei citatul, unul roman, șase, șapte. El li se adresează lui Dumnezeu în termen de rugăciune. Citez, Doamne al inimii mele, o, oh, bucuria mea târzie, Deus, dulce da mea. Închei citatul. Citez, poruncește-mi voia ta. Închei. Citez, de în ceea ce inima mea iubește. Închei. Augustină își evocă păcatele și dramale de tinerețe, furtul de pere, părăsirea unei concubine, deznădejdea la moartea unui prieten, nu pentru interesul lor anecdotic, ci pentru a se deschide către Dumnezeu și prin aceasta, pentru a realiza gravitatea lor. Tonul emoțional al confesiunilor îl mișcă pe cititorul de azi, așa cum l-a impresionat pe Petrarca și pe scriitorii din secolele ulterioare. Nota 9. Mai ales de la Petrarca încoace se citează deseori cunoscutul pasaj. Citez. Nu eram îndrăgostit încă, ci eram îndrăgostit de dragoste. Am început să caut un prilej de a mă îndrăgosti pentru că îndrăgisem la nebunie ideea de a iubi. Închei citatul. Închei nota. E de altfel singura carte a lui Augustin citită și azi cu interes în lumea întreagă. Așa cum s-a spus adeseori, confesiunile sunt prima carte modernă. Dar pentru biserica din secolul al 5 lea Augustin era mai mult decât autorul confesiunilor. Era înainte de toate marele teolog și faimosul critic al ereziilor și schismelor. În tinerețe, Augustin a fost captivat de manii pentru că dualismul acestuia îi permitea să explice originea și puterea aparent nelimitată a răului. De va timp, Augustin se lepăda de maniheism, dar problema răului continua să-l turbure. Începând cu Vasile cel Mare, teologii creștini rezolvaseră problema negând realitatea ontologică a răului. Vasile definea răul ca o, citez, absență a binelui. Prin urmare, răul nu are în mod inerent o substanță proprie, ci apare ca o mutilare a sufletului. Închei citatul. Hexameron 2 Roman 5 Tot așa pentru Titus din Bostra, mort în 370, și pentru Ioan Hristostom. În 344 407, răul era absența binelui, (steresis sau privațio boni). Augustin reia același argumente în cele cinci lucrări pe care le-a redactat împotriva manicheismului între 388 și 389. Tot ceea ce a creat Dumnezeu este real, participă la ființe și este prin urmare bun. Răul nu este o substanță, căci el nu conține nici cea mai mică urmă a binelui. Întâlnim la Augustin un efort deznădășduit de a salva unitatea, a tot puternicia și bunătatea lui Dumnezeu, desolidarizându-l pe acesta de existența Reului în lume. Am observat un efort asemănător în a desolidariza pe Dumnezeu de apariția Răului în legendele cosmogonice esteuropene și centrasiatice. Doctrina lui privați Boni i-a preocupat pe teologii creștini până azi, dar ea n-a fost nici înțeleasă, nici împărtășită de masele de credincioși. La Augustin, polemica anti-maniheană a radicalizat cumva concepția lui privind decăderea totală a omului. Unele trăsături ale pesimismului și materialismului maniheist se regăsesc în doctrina sa privind teologia grației. Chisma lui Donatus, un episcop din Numidia, a început în 311 și 312, în perioada de liniște care a urmat după persecuțiile lui Dioclețian. Donatiștii excluse sără din bisericile lor pe acei preoți care, în timpul persecuției, se clătinaseră într-un fel sau altul. Ei socoteau că transmiterea grației prin intermediul tainelor era compromisă dacă cel ce administra tainele păcătuise. Însă sfințenia bisericii, răspunde Augustin, nu depinde deloc de desăvârșirea preoților și a credincioșilor, ci de puterea grației transmisă prin taine. La fel cum puterea mântuitoare a tainelor nu depinde de credința celui ce le primește. Ca să evite schismă, Augustin s-a străduit vreme de mulți ani să i pace pe donatiști cu Marea Biserică, însă fără succes. Polemica cea mai învărșunată și care a avut repercursiuni considerabile a fost cea cu Pelagius și cu ucenicii lui. Pelagius, un călugăr britanic în vârstă, a venit la Roma în anul 400. -a. El a fost neblăcut impresionat de purtarea și morală a creștinilor și s-a străduit să le reformeze. Rigoarea lui astritică, precum și erudiția, i-au creat destul de repede un prestigiu considerabil. În 410 se refugiază împreună cu câțiva discipoli în Africa de Nord, dar nu îi zbutește să se întâlnească cu Augustin. El se îndreaptă atunci către provinciile orientale, unde dobândește același succes ca și la Roma și unde moare între 418 și 420. Pe să avea o încredere fără limite în posibilitățile de înțelegere și mai ales în voința omului. Practicând virtuta și a predica el orice creștin e în stare să atingă de săvârșirea și de sfințenia. Numai omul e răspunzător de păcatele sale, pentru că el dispune de capacitatea de a face binele și de a evita răul. Altfel spus, el se bucură de libertate, de liber arbitru. Acesta e motivul pentru care Pelagius nu acceptă ideea că păcatul originar este automat și universal împărtășit de urmașii lui Adam. Citesc, dacă păcatul e născut, el este involuntar, dacă e voluntar, atunci nu este înnăscut. Închei citatul. Scopul botezării copiilor nu este să, să se spele de păcatul original, ci să l consacreze pe nou născut într-un Hristos. Pentru Pelagius, grația constă în revelațiile divine prin intermediul legii și mai ales prin Isus Hristos. Învățătura lui Hristos conține un model de imitat pentru creștin, pe scurt în teologia pelagiană, omul se dovedește a fi întrucâtva autorul propriei mântuiri. Nota 10. E posibil ca discipolul cel mai strălucit, Celestus, să fi radicalizat tezele lui Pelagius. După Paul din Milan, care a restins pelagianismul în 411 sau 412, această erezie susținea că Adam a fost creat muritor și că ar fi murit chiar dacă n-ar fi păcătuit. Numai Adam ar fi fost lezat de păcatul comis, nu și seminția umană în întregul ei. Copiii se ar afla în aceea stare ca Adam înainte de cădere. Pe deasupra, chiar și înainte de venirea lui Hristos ar fi existat oameni curati, fără de păcat. Închei nota. Istoria pelagianismului a fost scurtă, dar destul de frământată. Pelagius a fost excomunicat și absolvit de mai multe ori de diverse sinoade și concilii. Pelagianismul nu a fost definitiv condamnat decât în 579 la sinodul de la Orange, în special pe temeiul argumentelor redactate de Augustin între 413 și 430. Ca și în cazul polemicii lui cu donatismul, Augustin atacă întâi rigorismul ascetic și perfecționismul moral propus de Pelagius. Importanța decisivă acordată de Augustin grației și deci a tot puterniciei divine se reclama de la tradiția biblică și nu contrazicea pietatea populară. Cât privește doctrina predestinării, ea interesa mai ales elitele. Origen susținuse deja că providența divină, adică preștiința lui Dumnezeu, nu este pricina faptelor omului, fapte pe care el le săvârșește în deplină libertate și pentru care este răspunzător. Trecerea de la dogma precredinței divine, care nu împiedega libertatea omului la teologia predestinării, se desăvârșește prin teza teologală a păcatului original. Amroie remarcase relația cauzală între pe de o parte demislia din fecioara lui Iisus Hristos și pe de alta, ideea că păcatul original se transmită prin împreunare sexuală. Pentru Ciprian, 200-258, botezul copiilor era necesar tocmai pentru că ștergea păcatul original. Augustin rea prelungește și adâncește reflexiile predecesorilor lui. El insistă mai ales asupra faptului că grația este libertatea lui Dumnezeu de a acționa fără nicio constrângere exterioară. Și pentru că Dumnezeu e suveran, totul a fost creat de El din nimic. Grația este și ea suverană. Această concepție a suveranității, a tot putării și grației divine, își găsește cea mai completă expresie în doctrina predestinării. Augustin definește predestinarea ca organizare de către Dumnezeu a lucrărilor lui viitoare și care nu poate fi înșelată, nici schimbată. Dar predestinarea, adaugă Augustin, nu are nimic de a face cu fatalismul păgânilor. Dumnezeu pedepsește pentru a-și arăta mânia și a-și demonstra puterea. Istoria universală este arena pe care se petrec actele sale. Unii oameni primesc în viața veșnică, alții damnarea veșnică și, printre aceștia din urmă, copiii ce mor nebotezați. Această dublă predestinare pentru cer și pentru infern este, recunoaște Augustin, incomprehensibilă. Pentru că se transmite pe cale sexuală, păcatul originar este universal și inevitabil, ca însăși viața. La urma urmei, biserica se compune dintr-un număr fix de sfinți predestinați încă înainte de facerea lumii. În focul polemicii, Augustin a formulat unele teze care, deși nu au fost integral acceptate de biserica catolică, au provocat nenumărate controverse teologice. În plus, predestinarea augustiniană compromitea universalismul creștin, potrivit căruia Dumnezeu dorește salvarea tuturor oamenilor. Ceea ce se obiecta nu era doctrina grației, ci identificarea grației cu o teorie particulară a S-a remarcat pe bună dreptate că doctrina preștiinței divine evita obiecțiile pe care le ridica teoria augustiniană a predestinării. Să cităm și concluziile unui mare teolog catolic contemporan. Citez. Augustin a apărat împotriva maniheismului libertatea și răspunderea omului. Ceea ce le reproșează Augustin manihenilor este faptul de a respinge de a proiecta responsabilitatea răului asupra unei naturi sau a unui principiu mitic. Prin aceasta, Augustin face operă pozitivă și precreștină, dar este teoria pe care Augustin o propune la rândul său, Deplin satisfăcătoare, reprezentarea despre păcatul original pe care Augustin a propus-o posterității nu este susceptibilă de aceeași critică. Pentru răul făcut de om astăzi, în ipoteza augustiniană, este tot omul actual responsabil. Nu este vorba mai degrabă de o natură rea, pervertită, cei a fost transmisă de greșeala în care au căzut primii oameni. Prin cel din trei om, ne spune Sfântul Augustin, omenirea a luat în carnea însăși obiceiul păcatului. Nu e aici o concepție materialistă a eredității păcatului, concepție fizică și astfel deterministă. Nu biologicul e ceea ce apasă asupra omului și noul născut nu se află înscris păcatul nici în țesuturile, nici în psihismul său. Ereditatea păcatului copilului o va primi prin educația de mai târziu, prin formele mentale și schemele morale pe care le va adopta. Înfricoșătoarea teoriei augustiniană despre damnarea pruncilor ce mor nevotezați, arată că și cele mai înalte genii și cei mai mari cărturare ai bisericii comportă o ambivalență de temut. Noi purtăm în sânul bisericii de 16 secole roadele și povarea grandorii și slăbiciunilor Sfântului Augustin. Închei citatul. Nota 11. Claude Trestemontant la Metafizic du cristianism pagina 611. În nota 40, autorul citează un text de Leibniz, care atestă că problematica nu a evoluat deloc. Citez. Cum s-a putut contamina sufletul de păcatul originar care stă la rădăcina păcatelor actuale, fără să fie existat în Dumnezeu nedreptatea de a-L expune pe un păcatului? Închei citatul, închei nota.